Kniha 3.57. Vasišta pokračoval. Lílá a Sarasvatý spatřili druhou lílu, jak sedí vedle těla krále Padmy a oddaně na krále hledí. Oni ji viděli, ona je však nikoli. Ráma se zeptal: Bylo řečeno, že první Lílá, když seděla u krále, Dočasně opustila své tělo a vydala se na cestu s bohyní Sara svatý ve svém éterickém těle. Nyní se však o těle první Líly vůbec nemluví. Vasišta odpověděl. Jakmile se první Lílá stala osvícenou, představa Ega o tom, že skutečné je její éterické bytí ukončila spojení s fyzickým tělem a to se rozplynulo, jako když roztaje sníh. Zdání fyzického těla vlastně vytvořili jen falešné představy líly. Jestliže se člověku ve snu zdá, že je srnou, bude snad tuto srnu po probuzení hledat? V mysli zmatených lidí se projevuje to, co není skutečné, ale jakmile je rozptýlena iluze, jakmile dojde k poznání, že tu není had, ale jen pro vás, co hada připomíná pomatené představy zmizí. V důsledku toho, že se takové představy neustále opakují, je falešné přesvědčení o skutečnosti neskutečného velmi hluboce zakořeněno. Člověk se může přemístit z jednoho éterického těla do druhého, aniž by musel jedno tělo zničit. Je to podobné jako když vesnu přijímá jednu formu za druhou, aniž by se předchozí formy vzdal. Tělo jógina je ve skutečnosti neviditelné, éterické, třeba že se očím nevědomého pozorovatele jeví jako viditelné. Ten si pak na základě své nevědomosti myslí, že je jógin mrtev. Kde je však tělo, jež existuje nebo umírá? To, čím toto tělo ve skutečnosti je, stále je. Zmizela pouze iluze. Ráma se zeptal. Svatý muži, stane se pak fyzické tělo jógina éterickým tělem? Vasišta odpověděl. O Rámo, kolikrát jsem ti to už říkal a ty to stále nechápeš. Je tu pouze éterické tělo a to se z důvodu přetrvávající iluze zdá být spojeno s tělem fyzickým. Když je po smrti nevědomého člověka, stotožněného s fyzickým tělem, jeho fyzické tělo spáleno, zůstane mu tělo éterické. Stejně tak má éterické tělo Jógin osvobozený za života. Fyzické tělo je jen iluze nevědomého člověka, není skutečné. Není rozdílu mezi tímto tělem a nevědomostí. Myslet si, že skutečně existuje fyzické tělo, je samsára, koloběh života a smrti.